кон'юнктури, отримавши завдання намалювати підсніжник, ярко підсніжник і намалював, легку акварельну квітку, ніжну і достоту таку саму, як вчора бачив у бабусиному подвір'ї. Йому самому надзвичайно сподобалася його робота, він з гордістю відніс її вчительці, а у віддяку дістав двійку. Вчительці були не до смаку, легкі лінії на ярковому малюнку і повітряні пачоки акварелі п'ятірку отримала однокласниця, котра намалювала щось схоже на конвалію. Кожна квітка була ретельно обведена чорним фломастером. Що й казати, малюнок виглядав значно охенішим за ярків. Ось які мають бути підсніжники. Ось ти ціла яркові вноси і... Малюнок Алла Афанасіївна. Ярко пам'ятає, як ішов того сонячного дня зі школи, смертельно ображений і здалеку побачив маму, як пригріло тепле сонце. Він скинув куртку і побіг їй назустріч. Чомусь так добре пам'ятає, як підстрибував аж до підборіддя комірець його новенької ошатної матроски. Мама просить показати щоденника просто на вулиці, Потім, зрозуміло, сварить Ярка своє нещастя ганьбу свою всю дорогу додому. Зрештою, докори за випадкову двійку – це не надто. А ось чому вчителька підіймала його перед цим класом і лаяла за те, що він, колишній відмінник, скотився на самі четвірки, і жодної, ну, жодної п'ятірки у нього в чуденнику тепер нема, Ярко не знає досі. Він переконаний, що навчання у школі – період, коли не можна догодити абсолютно нікому, навіть самому собі. Але за цим всім йому абсолютно не шкода. Шкода лише за тим містичним перуанцем, якого він щодня зустрічав по дорозі зі школи. Ось іде малий веснякувати ярко, а ось перуанець. У кольоровому пончо грає на химерному інструменті з багатьох сопілочок, вертикально складених докупи, довгу, тужливу мелодію. Несподівано добре говорить Ярковою мовою. Каже, що це мелодія з фільму, якого Ярко ще не бачив, але колись тато його неодмінно на цей фільм поведе. І Ярко вірить перуанцеві, який, певне, побував у всіх тих краях, де Ярко також устиг побувати, але тільки у мріях. Після зустрічі з перуанцем, Ярко завжди ходить замріяний. Поступово він починає все гірше чути, але вважає, що так само чує орел, який зіймається все вище над кордельєрами». Або ж загадкові риби, що занурюються на ті океанські глибини, де зовсім нема світла, тому він не хвилюється. Йому цікаво. Одного ранку Ярко зовсім не чує, але спершу не помічає цього. На уроці праці він техесенько. Ой, як йому здається? Мугичі собі під носа. Його спів лунає на весь клас. Вчителька піднімає його і сварить. Ярко довго слухає і посміхається. Він чує, як ворушаться морські зірки на дні того океану, що в нього в голові. А вчителька кумедно підстрібує на березі і махає руками. Після уроків до школи викликають Яркову маму. І одразу ж починаються лікарні. Мама плаче, говорячи з лікарями. А Ярко сидить на стільці, махає ногами і слухає зірки та моря. Він безперечно тримає в пам'яті відлуння всіх, Непотрібних слів, а коли пробує промовляти, мама чомусь плаче ще гучніше. Потім з-під школи Ярко вивчає мову глухонімих, легко опановує дактильну абетку. Ось шкода лише, що він не може тепер розповісти про те, що відчуває. Для того, щоб описати дивовижні краї зі снів, кольорові мрії та багатовимірні, почуття, ніколи не вистачить двох рук і десяти пальців. Отже, станом на сьогодні, Ярко... Глухонімий. Насправді він не глухонімий, а просто глухий. Говорити він вміє, але потроху втрачає звичку. Всередині нього живуть дивовижні слова і звуки. Все більше і більше. Тільки його власні, неналежні більше нікому, ярко перетворюються на окрему планету із власною мовою. І це його тиха, невидима перевага. Йому... Міг би зрештою зарадити слуховий апарат, але дешевий поганенький апарат перетворює в ярковій голові звуки світу